Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ves salatu ves salam Ala Rasulillah Allah në falenderojmë Vë të më përtindim dhe fale kërkojmë E një përbërdojmë dhe sonëtë Me tema tona Me problemet tona Mësë mund jetë që lusë Allah në gjellë ulatë Në shërëm pëjtyne Dhe lusë Allah në gjellë ulatë Në fëdhim të këtik takimi që Allah u të bare Kota alat në apë Shëndet të besimit Dhe shëndet të raporte me te Dhe shëndet bindjeve tona dhe kuptimive tona. Imi duke të rejtuar tema që kanë të bëjnë me smundje të zemrës dhe kemi thënë se këto smundje të ndërru dhe zërë janë me të vërdit penges serioze për gjithdo për paremë dhe për gjithdo e se për para. Dhe duke pas parasysh dhe tëtë problemet që i shkaktuin këtë smundje, më ndaj që për një kohë të gjatë, Zotja e Din Samir, po këto tema duhet të mbetën prioritetet tonë. Nga se gjendja jonë dhe situata jonë, realisht përsa këtanë tema që duhet në më marrë me to. Për ndaj edhe realiteti jonë që ne e kalujmë raportet me Zotja në Gjellewale, raportet me Zvete, Deturimisht në këthejnë në këto tema Që kanë të bëjnë me përmërsimin e vetës tonë Që kanë të bëjnë me regullimin e zemrës tonë Kësoj gjymëtyre përgjecë e për komunikim me Allahu në gjellë gjellë hu Dhe këtë gjymëtyr që Allahu në gjellë urej ka përcaktuar Qa jetë tjetë vendbanimi i besimit në Zotin të bare këhotale Dhe pa të shumë të një piesë ka që e rëndësishme dhe ka që vendimtare nëse prejkët nga do një lëndim i thjesht ishka këton probleme e lera më nëse prejkët nga do një smundja e lera më nëse jeton matë smundja dhe një në takimet e kaluara kemi marrë disa nga këto smundja ku e fundit ka qenë mlefi dhe kemi thënë se mlefi është një burim Kjo është smundja më e madhe është e burimit shumë smundjeve tjera. Sonte me lenë Allah xhëlallahu do të vazhdojmë një smundje tjetër të radës. Islamu kush është ngushtë e ndërlidhur me mllefën, por është ngushtë e ndërlidhur me neve, dhe kjo është më rëndësishme. Është ndërlidhur me me jetën tonë, me sillën tona e kësaj rrade. Tema që sot do të las smundja e radës është vetë pëlqimi e që në dëgjimë të parë mund të tinglonë si një smundje e, por rëzikshme, po periferike për neve. Së dhe quftë, ne dhe të klasin për te, e pastaj gjithë kush le të krason vetë në time e këtë mësime, njësalan që nështinit të prekun nga kjo smundje, por unë me nëjë që ne kemi këtë problem. Nuk është më rëndësi, dirin cil nivel ka shku kjo problem dhe kjo smundja, kjo përsa është që është i e gjdo kujt, mirë po si dukuris, si fenomen, egzistan në, në mesin ton. Dhe ka noj përshërimet e duora dhe ka nevoj për kuptimin e kjo smundja dhe si manifestohet që kështot dal nga dal shkojme dhe ka trajtimi dhe shërimi i kjo smundja. Filimesh të ndron dhe zër, gjdo smundje që do të të lasim për të dhe kemë full për të, është e rëndësyshme në fillim të kuptojmë për shfar bëhet fjalë. Nga sënjën e qovëse, do të mundohemi që gjithë do kënë përnjëve të apysim, si e kuptojmë të vetë pëllqimin, do të japim, do është të përgjigje, diqka të prafërta e diqka ju të prafërta. Mi për djetarët kanë përfri në përkufizim elemente interesante, qëtëshme, që e bënë këtë smundje enda në problematike, po edhe enda më pran nesh dhe në mesin ton qëfarë thëmë djetarët për smundin e vetë pëlqimit onë që njëri ju ti pëlqen veti a ti po pëlqim i një natyret tjetër me kontekst negativ ju atë pozitiv si kurse mund tjetë dhe dalime që do ti përmanim më muni në shalat të dhe të pëllëqim është kërë njërihu e egzageran një mirësi që e ka. Onë jo që e, e pranan, jo që atë mirësi e kontronësishme, meni, po e egzageran atë shumë dhirën atë masë sa so që të nëtonë me te të mbit i vequarë nga të tjiret. Onë të gjithë fje këni këta ma Ndyshka ma specifika e e ka, e përse e begati mund tjetë të gjithë, mirë po, kërë bëdhë fjallë për te, e egzageran begatin e saktuar. Pa. Po, të mos është e kjo begatit e kaj, do të nëm vlerësante. Pra ndaj, vlerën e një begatia, e përsa këtan veti ati. Nuk e përsa këtan do një referenës tjetër atën. Qëtër përlimet të njërive të përqimë atë? Andaj nësaj, ka dyshka, At çaj është më kuresorja. Do sa i ka diçka, çka që është më e mirë apo. E pse është më e mira? Po pse unë e kam? Donë referenca e përcaktimi të vlerës është ai. Referenca e çmimit të gjeneruar është ai. Nëse e ka, ka vlerë. Nëse s'ka, ban po ta. Mirë që ka fillon ne po sot. Donë kështu to është ne ne ne një çështë hyrse të vetpëlqimit. Donë është një egzagerim i ndë një mirësia apo begatia që e kaftën. Gjithashtu element përbërës i definimit e kësus mundje është edhe, krasë egzagerimit është edhe, do të, të të mbështeturit e të pruar në te. Do mon, aqë shumë është i dhënë pas vetës e ti, sa që realisht nuk ndinë në ujë përkërkën endimin e në ashtë të plotë dhe ashtë përkryjarë sa so që i mjaftën vetëja të i dhe s'kanëve për dikënëm. Në bështetet në atë begati, në atë mirësi, në atë përparësi që e ka. Dhe halama e keqës e kja është se vetëpëlqimi dhe më thonë dhe, dhe, dhe këmahnitje pas vetë vetës dhe pas mirësive që i ka e bënë me e harru dhërusën e kësaj mirësia. Pra nda në, në fjallorin e, e, e njerëve të smur në kësë munje, është shumë e theksuar fjalla unë. E shumë pak fjalla Allahu Gjallat Gjallahu. Pra ndaj, ose rallë për, e përmend rusë në begative, ose se përmend fara. Apte. Me këtë të elementët e përbëjnë definicionin e kësaj smunje. Nëmë pekuptojnë të ashtë për qëfar smunje e përbëjnë fjallat. Gjithashtu, djetarët kanë shtu dhe dhiso element e tjera, duke thënë se, vetpilqimi është njëriho, në gjdo situatë me evrejtë vetë vetën, e me i harru të tjere, të përthënë. Po në gjithë kun, përshamull, kudë që të është, e shë, e shë ndikimin e ti, e shë, e shë mindimin e ti, e shë mirësin e ti, ndërso pëse atyën, dhjetra tjera mirësi që t'i kush i ko, ato si shaj, ato. N nuk ja shaj as kujt mirat, përvesht mirave të vetë, ato. Ma dhe të tjëret, që nuk kanë arrit e kaj, ishem një ata, më një sytë të përbuzjes, se ata, dhe më thonë, nuk janë si duhet, ata nuk mirën ma që duhet, e kështu më radhë. Dhe më thonë, e vrinë vetën, edhe më rana dhe jashtë, ato mund tjetë një arritje, një sukses, një projekt i saktum, dhe në atë projekt i saktum, veç atë tullën që aje kanë gjitë e shë. Tullat e tjere si shë aje që aje ato. Tërës aje tullat tjë është kryesohet që e monë këtë punktë. Si për shambë të ashtë në këtë gjami, apo dikush e ka shtru të pijat, pa të më kushtimisht apo. Dikush e ka shtru të pijat, dikush e ka po nëndryqimin, dikush nëzemjet, dikush zërimin dikush ndriçimin, dikush derën, dikush xhamën, gjithkusha po lë qamia. E vetëm qësimi e bën çaj, vetëm shtëpia di shtatën. Para mos me kon të pi çaj të shtatën. Apo ai nuk ka shë ndriçimi për shkakun, nuk ka zërim, nuk ka asgjë. Në këtë pran, në këtë meshi është vetëm të pinën e tij apo. Jo për shkak të ashtu. Po për shkak se vetë aty tho çështot. Çka kërë, për shembull, komprok saktum Allahu Gjalluale ka përsa këtu, cila është ta e pjesa e me e rëndësishme e suksesit, e nëse pejzohet tjë është një shkatetër e kja pëtën. Mirë po, po flasim për anën e vetës, e vrenë dur në t'i gjithkone është e pëtër. A që është i mahnitur dhe i dashuruar në vetë vetën e t'i pëtër. Në kjo është smunë një pëtër, pa dyshëm, që s'jilë probleme, dhe manifestuar në format të ndryshme, i ka shkaqet e veta që të tazin për të mirë po. Para se me dalë të kja, dua që të bëjnë i dalim se mund të ndunë të keqë kuptim. A ka dalim mes vetë përqimit dhe vetë besimit? Njëri ka besim vetë vetën, vetë, da përë. A ka dalim? A duhet njëri u gjithë mu me injeru vetë vetën, me nënqmu vetë vetën, apo bën njëri u kere, me përën e vetë besimin punë saktume? Dalim i madh është me zvet pëlqimit dhe vet besimit të për. Shumë dalim i madh është të për. Për të dhërimit që djetarëti di kam përmen është se vet besimi është që njëriju me e pranu vet vetën që ahtë qështë është? Me të metët dhe me përparësit. Ki po du sot njërë për shambull ka, ka shumë përparësi që japën mundësi me bo punë mira. Mirë po i bëndë shetani vezvese me një të metët, tes din Të e smush përbuk të se të seki këta. Apo? Ja qëtë në pasha e ta në gjithë mënë onë të erëta, të metat e ti. Dhe ajë duke shiku të të metat gjithë më jetë më rapa, duke në nëmvlerësu vetë, vetë vetën. Nëso vetëbesimi është me e prënu vetë vetën, që rështë që është jam unë e, ja bëja për. Në njerëzit që kanë arrisë suksese, nuk kanë gjendë përkryer. Kanë posë shumë pëngesa, kanë posë shumë meta, e kanë prënu real me të mirët e me të metat e ti, e kanë pranur vetë vetë në që farë është, dhe kanë dëdu më përmjërsu dhe kanë njës për para, kjo është vetë besim. Nështë vetë përqim është, si shajt metat atë, a i kurës shëptën, a i shëveq një e përsi, a i e shë aspekt në ti të plotë, për kryer, a i qëta e shëptën, përne i ka, ka dëlima përta. Njëri që ka vetë besim në vëdhet në buran nga brendia e ti, buran nga brendia e ti, do më donë, në brendia e ti diskuton, ka një dialog të branshëm, që synon përmes të dialogu me e lëvizëve të vetën në rritë punëve të mirë apë. Gjdo përpjekët që shëjtonit donë me mbjel taj për shgënjim, a i thotë për shambullë se uh, nuk kovem për shgënjim, duhet me tentua apë. Po këtë ndu që ndodhuce 5 herë. Ka njerëz kanë ndodhur 20 herë edhe kanë dal. E edhe unë më tentuan 20 herë. Do një dialog i brendshëm që e shtyn. A e pranojnë që ka gabuar ndoshta? A e pranojnë që ka të meta? Mirpo, dialogu i brendshëm ja jep energji për mërzumë tutje. Kjo është me besim. Unë besoj që boj me Lena Allahu Xhelalu, në nëse e lexoni mësim se po kuptoj 2 herë, unë e di 5 herë. Me të mendoj në mëspas, unë kuptoj. Apo do në vazdimësia jote për kundër pengesave? është vetëbësema të. Nërsa vetëpëlqimi që ka është? Ja, vetëpëlqimi vetë nuk është diskutimi branëshëmë. Vetëpëlqimi është më te për furnizimi jashtëm. Ajë mahnitet me, për shambull, lavdojtë të njerëzëve, si këse ka në përbanatë. Njërë të bojnë politikë, aktrojnë, ka në ndresë për ti e lavdojnë. Edhe ajë nuk shikon në vetë vetën. Ajë nuk, nuk, nuk zhvillanë dialog të branëshën me vetën. A më thon e vitën tëm, me më, një vitën të tëm, para se më nduajë muam. Ja sot ç'to? Ai e harran vetveten, ai e injiron vetveten dhe mjaftohet me fjalën e një zotë. Po hall ku pothuajin. A për shkak se po pa se çka njestojn. Kjo është me pëlqimi, mjaft. Apo, dallangkan vet besim këtu. Ati vën për shtupje dukja e ati, i vën për shtupje i vën për shtupje pamja e ati, i vën për shtupje bukuria ati, e ati. Ja kështu me radhë. Gjërat formale, njeriu prikuhet me pëlqimi, më te përshëndet domon i dhën pas formaliteteve. Njëri që ka vetë besim, lidhet me realitet, çu kjo është rënditi? Mi bëj çka më bën ti. Mundërzu, as përpara. Andaj, ka dënë të mall vetë besimi dhe vetë vetë pëlqimi. Gjithashtu të ndërullar Njëri që ka vetë besim, apo njëri që ka vetë besim vetëm në tipa. Nuk ka punë me të tjerat. Në saqë që ka vetë pëlqim, gjithmonë është gjithmonë është lidhet me të tjerat apo. Qysh? Nëse ju koha të besim, atë unë, unë, unë më bë më këtpun. Unë duhet më bë këtpun. Ai s'ka lidhje, ai çfarë bën, ai bën ai ai ka punë me vetveten apo. Ai flet me vetveten sigurisht asaj kam. Unë duhet më bë këtpun. Unë duhet më ec. Unë nuk bën më me këtu. Ai unë më mrana vetë sapo. Nëse ju koha të më djem, çka thot. Unë i më mirë s'aj. Unë bëj më mirë s'aj. Do të thot ai zakurish është, është i kompleksuar me suksesin e të tjerëve. Dhe ai konsideron suksesin e tij në moment tjere, kur ai impono të tjerët. Ai çadër konkur sukses. Kjo është njerë që i ka vetë pëlqemë, e konsideron vetën që ka arritë kur i më poshtë të tjerët, kur tjerët i aja pëndorën, e, mirë a kebohë, e, që atërra e konsideron që ka arritë, vetë pëlqemë apërë, nështë njerë që i ka vetë besimë, a i s'kollidhime tjerë të lojë, a i për shambull, e thëtë me ndimin e ti dhejëc, ju pëlqenë së pëlqenë është të hapërë, pa staj, pranë këshilla, përmirësohet, mirë po, mirë po nuk është i ngarkuar me përshtytjet dhe versimet e tjera. Kjo është një që kam vetë besim, apo. Unë kam vetë besim dhe, dhe jam i bindur se këtë duhet më e thon. E dhe e them, and vetbesimi është guxim. Nëse sa, njeriu që ka vetë pëlqim, ka komplekse, ka ngarkesa. Apo, nga sa ai ka përshtytë që njerëzit Ja kanë caktur një velë begit në altë. Tër sartë të letë, sartë cilët, a thu valë, a jom që aty, a po, a që është shumë një, një mua, po, e, e, e ka problem, a është që atë një velë, apo karate njështë. Përstupja ati është ndëllimët e tjerët, jo me vetë vetën e, gudzim, frikacak, e, vetë qimë, e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Nëse e di se kam vlerësuar thot, nëse e di se nuk kam vlerësuar nuk e thot. Dallim i madh mes vetpëlçimit me dhe vetbesimit. Pra është e kërkuar një më pas vetbesimet e tjetër. Vetbesim, i cili emocion më përnu vetën e tij. Çu ky jam? Shtynafsit e mia, mundësitë mia, unë do të më përpjek. Për shembull, a, ne janë 3-4 shokë. Dhe njëri prej shokëve janë zonë studenta. Njëri prej shokëve duhet Ni harbeni zoomsimin me marr bashapo. Njëri duhet dy herë me zoomsimin me marr bash. Njëri duhet tri herë me zoomsimin e kuptuar. Tjetri duhet katër herë me zoomsimin e kuptuar, për shembull. Njëri katër duhet me zoom për të marr bashapo. Këçi duhet katër herë i ka dy rrugë. Rruga e parë është me thonë se ja ka lënë zot e këtij vllaj letës këtu për para çka më bopun. Apo, nga se kushtozon më një herë, nuk është një herë, ai më një herë s'bropso. Nuk e pranon vetveten apo. Apo, ai don me kon kopje dikujt, jo vetvetja ti japim. Ç'ka problem atë? Dhe si kova të besim domo kon vetja ti japim. Unim ç'kjo vëllat. Mu vjen katërmen ezu me kuptua. Edhe edhe xh katërm apo. Pse? Pse kam vetbesim, në atë që Allah më ka dhënë, se nëse katërmen ezu ne kam e kuptua, apo e pranoj vetën të ç'kjo është. Dhe si kova të pëlqej. Pranëme me një të ignorantë, shtire civilë, veç më me, së me thonë që si jam si filoni apër. Që aji njëheri duhet me në nëzuhë, e jo ja jë buhë katër herë apër. Përndaj, ka odollime rëndësore mes vetë besimit dhe vetë përqimit apër. Pe këti të artimi që bënë dyrë me tani të në nëlazër, pa du shumë se shumë prej uh, uh, manifestimeve, të vetëpëlqimit realisht me që u shfaqet, do në shesh, mi po përdo me rendit prapë me pas që të renditua dhe të regulluara ma mira. E kuptum definicionin e vetëpëlqimit dhe disa dalim mes vetëpëlqimit dhe vetëbesimit. Ndërsa, si manifestojnë të përdejshme vetëpëlqimit, kjo smundje, nëse njështë i pregjë nga kjo smundje, si janë sielët e ti, si janë veprimet e ti, si ndodhë, Petynë është se njeriu i preku nga vet pëlqime të ndërlëzër nuk ndin nevoj për përmirësim, nuk ndin. Aj e she vede që ka që ka u jap tjerve, mi po vetës. Pra nda njeriu të vet pëlqyru me i thonë, njeriu që ka vet pëlqyru me i thonë, njeriu që ka vet pëlqyru me i thonë, bo të u be, i doke në në qmimë, më thonë, pëse që akumë bëhënë? Apo? Po për ndohu, që i doke pëse që akumë bëhënë? Nuk i doke që i komë më qatër për Allahu Jalla u Ala në Kur'an, në Surën Ka'f e përmendë një njëri të prej kur bagi i thënë nga vetë për që i me atëmë U dharajbë Allahu mëthelën U dharajbë Allahu mëthelën regjulejni Gëallëna li ahadihima gjenneteni Allahu Jalla jalan u asil shambëllën juve kujtë të dy njerëzve njerët për të një kimi japë dy kopshta Pasë Allah u fletë për të kopshe, për begatije, për mirësi që Allah uja ka dhodhë. Ndërsa ajtash, po komunikon me këmëshinë të ty që ajtë si kishtë dhe begatije. Dhe që fali tha ati, bërë? e në ekferu melin, unë e këm ma shumë se të i para, edhe pasuni, edhe ma shumë këm autoritet, edhe ma shumë këm dikim, eksi e ko me tjet, pun të tjerë shyshqil punë vetëm. Mi po e ko, gazet nuk bota, nuk e shijon mirësin apo para kraasu me dikën, e nat kraasim ai do vetë më don e porsieve. A po kuptoni? Su bota ato ashtu, pa dal pa dal jashtë vetes ato. Kështu dur këtu ato. Edhe nuk e përmendë se Allahu ja ka thon, unë e tha ku bota o le inrudit tu ilarabbi edhe nëse ndodh që ka me me djema si edhe nëse ndodh mu këtë Allahu gjelle ola dunja, nahirat, që për dunja i tha ati, këmë shizvet këpune kryme, ma i mirë se të jam e pse i ma i mirë sëne? sëne ka ma shumë mulla dhe dardha për shetat që të njëri vetë pëllqim me jashtë e kohatune o le inrudit tu ilarabbi dënë se kthenat e Allahu opët në xhenet më naçti komë kon do të thonë. Don me të gjand ai nuk thotë mu penduaj çës çjamë që na blam. Antaj nuk lini më për të. Ai ai armënia që më këngjandë sfora kuaj. Me kët shfronim, me kët mohim çës do koft ai është në në pozicion në superior. Dhe gjithkuq ky kë superioritet kam e përcjell. Si ndonjëse na hera të apo që kjo është një më një më një më një një një, një një një pëndohet e ka Allah o gjallë dhe gjeralu që më pëndohet i do këtë kët vejta ti i plohet të, për shambull nësi i thot në do të me mësu hala në do të me ndëgjulli i gjeralu nuk i do këtë interessant këpun nuk i do këtë interessant këpun nga së e një bitën të, të plohet ma dje ma dje në më thonë, e ndinë vetë në në qëshë keqë pëse njerëzit së përmarrin për tje po e kinë keqë apëton. Kjo është, pa do shimë një shaj e rëzikës me e cëla të regon prezene e kësës mundi e zemre njëtërë. Manifestimi i dytë i kësës mundi është egzagjërimi i ndënjë të mire që ka, së kërëzikë ka fëtëm, që oftë ajo tjetë e, e, e, e, e mirë E, e ahiretet, për shambull, i badet, asë e që fërë kësë du një aja për shambull, aji ka shumë gjërat që këtu që si ban, i lanë anë në shumë, mirë për që, Allahu ja ka muncu, Allahu gjellë u ja ka muncu që, a, në u falë në saftë para përta, krejtë muhabbetin që ka ban, aji është për saftë në para përta, që njerët e ka njënë softën e parë, ja s'faldet kërë softëpar, bëdja po u falë softëpar, e që shtu me ratëven? E, e vërtit do që softën e parë është shumë rëndësi. Mi pëaj e exageran këtë i bëdët që aje banë për të regu tjersë se ju që ka banë i bëdja hava e parë softëpar për të regu tërë. Sa hi? Sa so i parë është të regu e i rëndësishëm? Jo që dikush pëse e bën me egzajurin. Nga se, momenit kur nuk është safë parë, nuk është mo i badet më në në në në një safi parë. Për dhe me egzajurin i badet tjetër këta shëpër. Në i safë tjetër di që dikush tajë. Që këshë në por, so në në në. Për dhe i egzajuran safin e parë, sotë anë safë parë. Egzajuran për shambull, egzajuran së dha konë, sotë tja për së dha ka. Për dhe i p këti është ton to bu kurjo veçaje bëja që po po niman diku japë mirë sahi apo po he po ka diku të të bën punë të tjera apo e e zgjadrën punët i çë e bën në llogaritë për buzë dhe në çmimet e punëve të tjera apo kjo është smunja kjo është tregu si kësaj smunja apo e zgjadrën sukses në ti apo ai bakia subhanallahu 5 5 Uh, uh, nështa, kandarit, ësht, e fëmij noshta një di sukses në akademi tam, ama i ti është fëmia që është më i veçantë. E pse? Në pse ai më i ve? Past po pastë, ju nzihet pastë port, kit një di dhe kit mirë po. Po po kit një di ama ju shkjem unë kur më pse? A do? Ai ndjemun eksagjeroj. Nëse si shkon që ti do të lësh shkon me një thot, po puni hinë po mashtrojnë. Nëse, nëse nëse nëse për shembull e arrin suksesin ka korrupsion dhe ka padresi. Ai nuk ka arrit suksesin, ka mashtrime dhe ka korrupsion. Apo vetja e tij është përcaktuar si i citozu. Ka usmune. Ka usmune. Nëse ka, nëse ka mashtrime ato janë. Nëse ka padresi. Ajo padresia, po padresia si në raport me musin apo me ty është, njëtë. Njëtë është e njëjtë. Njëjtë është padresia. Epo jo kur dikush të bën mirë është i mirë, e kur ty bon mir, të zgjon mirë të këçi jeta në eksagerimin i i i i i mirësi që ka caktuar ai dhe në vlerësimin e suksesit të tërëtu. Gjithashtu të ndrumozoi prej shanya vetë prekës nga këstmundje është e uh, favorizimi favorizimi i vazhdueshëm. Favorizimi i vazhdueshëm i mendimit të tij apo Sekur se kurse ka qështë pegamberit sësërëm, njëri ju me u vetë pëllqy nga mendimi të jepën. Gjithmon, aje ka anënjëzjë matësaktë. Gjithmon, aje ka mendimi matësaktë. Ta onë përthojnë ama, që është gjyshë, onë e që shrethash, e bo, po mirë Allah, ti përthoj që është alë. Nuk lejan diskutim, nuk lejan debat, nuk lejan hapsir që më u plësun nga mendimet e tjera, Një ja, hapë, solitështë, konsideruati pa kuptumë, shëqëni, ka orënë kodë gabume, apo onësë qëmë për kitëko, unë e më përdo kona të tira, në kitëko nuk vërsojë njerështë e me meqëm, apo, e kësë më radë, kjo është shajekës o smunja, kjo është shajekës o smunja, i duke që njerëzit së me kuptojnë këto, nuk pja din, që që fa më ndime, me më më ngu, më ekstremalave. Po fjalë për mendime. Se dikush nëse flet në emër të Allahut, se Allahu xhela xejelau ka dhënë kështu, jene më të vërtetë. Unë po ju them, për shkak të vërtbëlçimit është smundje, pse ka dhënë Zoti, pse unë ku më zbllu. Apo kjo dallon? Se dikush thirr në emër të Allahut në emër të pejgamberit, kjo dallon apo? Muhamedi as nuk ka dhënë kjo asht me vlerë. Dhe e vlerëson çtop, e boi nëse bënë çka ka qejë ka vlerë, diçka tjetër këpun. Hir po mendimin të unë po më ndaj e çaj me kon gjithmonë prioritar dhe ai me kon e përsie është është tregues i kësaj smundë jaftën Allah na ruaj të në laun gjithashtu të vëllazor eh uh, mah në ihtiyqe dhe dhe dhe dhe eh uh, pëlqimi i i i, i pomës dhe i dukjes afton në çfarë lloj formë për, për shembull eh uh, daliz bukrom dal hija ċom regolu kjo puderit b'rażnat s'oza t'erkuma, għa. Mir pa po, i dukku ċe, per eżempju a t'ejn ċe jekka kursa koha, il parfum li ja għa kursa ċe tatton. Iċin ċe ja għa kursa isseċa ċe tatton, ma qomaxh. Don xi ċe ja għa kursa koha ċi, għa. Min jiġb mun a ja s'tatton. Ċi ja għddeċ ma ma pamin ma dukkin tiept. Nai dukku bida ċe a ja po b'drit tatton. Tiert jan të fikur apo ton, mos me kon ai ishin kundër tërë. Nga ndriçimi i fytyrës së tij dhe nga ndërcimi i bukurisë së tij dhe i pa mëse të tij e kështu me radhë apo. Smundje, i prilikoj ka smundje. Gjithashtu nga nga shënjat e prilikës nga kosmundje vetpëlqimit është edhe ë një pik pak më e veçantë apo. Në vlerësimi ose ta forma ndrysha apo nuk ndin nevoj se ka nuk ndin se ka nevoj për djetar apëton shumë qështje për shamu nuk vetë për to nga se e ndin në nëqmim me vetë dikën vetë pëllqimin nuk kelen më ratë një ven andaj diju në apëton ka gjyra më adhore në fe nuk i vetë kërkan apëton vetë do me nëzhu apëton vetë do me kuptu apëton A do të sfikoj të kufizoj? Mos të kufizojmë në literaturë, mos të kufizojmë në referenca. A mundun na më thonë që dikush, për shembull, vetëm me libra shqip që ka ka mund të bëj diçka mjaftueshëm çat vim ty? A mund të më thoni këto? Ja lekundesh më thonë. Do të kuponi më thonë. Ku jap libra përkthime? Mirpafaqë ato libra nuk japin përgjigje për kësht çka ndonjë një dikon evojë. Apo e para, e dyta, e dyta, leximi vetvetiu kam bëkshur ja. Nuk garanton se ke kuptuar drejt. E treta, ti e dukërzu për kthimin, je ta lebej përkthyesit. Çatot ai që ju ti e kupton. Po po. Nga se përkthimi është, çka është përkthimi? Kuptimi i përkthyesit, i kthim gjuhën që ti e mervash. A komon sini për tuish, me përdiçka, zëj çaut ato veç çu sot padata. Ja, s'ka ti nuk kuptuan as apo. Nuk ka mundsi as apo. Pra që po po kuptim kur të qësh në në fjalë në Google çka çka të po lidhja apo. Ai se kupton ajë përkthem fjalë për fjalë. Do nuk mund gjithmonë mund të bësh të në përkthimin e e makinesa ato. Duhet të kuptu. A ndajtin se jam mjaftuar me leximin e librave shqip ti je nzon si përkthyes ato. Qase ti e ke kuptuar fjalën me kuptimin e tij. Çka qaj? E më mirë më kon nzon si ndonjë hoxhë e dietarëve, s'e ndonjë kur mëai çësosh kët nivel po vetë gjuna e kupton ato. E pa ndërson këta punë. Nuk i merr parasysh për shembull analizat e dietarëve. Nuk i merr, nuk i merr parasysh, nuk i merr parasysh vlerësimet e tyre. Nuk i merr. Marë... Ka problem këtë punë. Veçanërsht kjo shfaqet te netë të vëllezër, në për shembull sonjer që janë uh, në nivele më larta akademi, akademike, në profesor apo ndonjëri tash jo të gjithë largasa, ndonjë tash, ndonjë Ka ndonjë një moment t'je një, dhe dhe të resë mërënësi, a më ndonjë një. Profesor, për shambull, e kontrëvejten në nivell të dijetarëve islama, përton. Me libet islam është qepë që gjusipe, dietari fizikës, dietari e lezuopën. Në shumë kënë dijetarë i Gjurës Shipe, në shumë kënë dijetarë i Fizikës, dijetarë i Kimisë, këtë në regullë këtë, në shumë kënë dijetarë i Shriatë të blabë. Se për këtë këtë të rrugë, k Ande shë, për shembull, diskuton, debaton me me me me me me doni hoq me me me, me nivel tek një... nuk po them që mos me diskuto. Mirë po, duhet me respektuj çdo kujt profilin apo. Me më marrni mohabet në ndaj për një smundje, hoqet pra, po, të më shokot. Pra në smundje organike diçka, nganë. Po kur bjeva për smundje zëmër zot pëlqimi, edhe mjeku do të më shokot. Apo pse? Pse kjo s'është spirç që e ka zyë më ka mësuar? Njerëzit kohët pëlqejm të rrozozë apo e nënvlerëson rolin dietar opo. Nuk i mer parasysh për shembull kur sot bëhet analiza çka na duhet neve si musliman. Apo. E dhe thimi që ulemat kanë thonë çka duhet apo. Si duket, se kuptojnë ata realitetin atë apo. Ata se kuptojnë ngjarjet e zhvillimit. E mirë, kush po i kupton ka? Ata me Kur'anin edhe me Hadith-in dosme kuptojnë. Edi me çka po ke kuptuar ti? Me gazetën apo internetin? po ndonchmo ndëvësor ndonë, nuk janë larg pamës, nuk po i shojm punë që ju duhet. Kjo është lei kërtove të palçinga, kërtove të palçinga. Gjithashtu, ruzor pe pe pe shian në këtë fazë për masën e manifestimit është edhe ë uh, morja, morja e ndonjë detyre para avçimit para detyrës së fat. Kan du ai gjithkesh sum për vëshim më afsu. Jo po di diku njëri mendon që jam i gaçi me moçit punë kjo vetbesim, shkoj tu, plocu, shkoj tu, këtë diçka di apo? Mirë, po për shemb bëhet fjali për një punë caktuar apo? Sa është jali po thonë? Unë e bëj. Do me marr pritarin, do me marr, do me marr ë ë uzhetsin, uh, uh, uh, pa i taku apo. Si si kaftsi, ka si nuk i ka, nuk i ka për bërsë e duhur për atë rral që duhet me marr atë, me gjithatë. Vetpëlqimi. Dijun, apëtëm. Ko njerë që, vëllaj, qëkat të versët, e projë e bëjën, apëtëm. A mushë në grarë o planit? Po do të kësha provu, apëtëm. Me që më të po unë s'di, allah, apëtëm. Nuk thëtë, së që lenë, unë i ti me unë nuk dhja, apëtëm. Qa që ka vetë? Kjo së vetëbesim, allah? Nuk kjo vetëbesim. Kjo është vetëpëllqim, apëtëm. Kjo së vetëbesim, të jë vet ë Lidhe s'ka me këtë punë, kur s'ka një me këtë punë. I a ja bëjë ndyqy që a bëjë. Alla e pja njëri që du të dy me bëjë. Prandaj e merë detyren, e merë rolin. Jo pësë është i aftë, jo pësë të me marë prezi. Po ndonë mu dëshmu se unë edhe heq pa i ditë punë që që që a bëjë. Për nuk me më i ditë që abëjë, a bëjë. A bëjë, smuja kjo. Alla që kjo e smuja. Jop. Kjo është smuja të më thonë prismëria e vazhduqshme me ushpërri për Allahu Gjellë Gjeralu hapëtën. Doonë, praet në gjithë situatë, për shambullë, Allahu Gjellë Walla mi dhonë në qëka, mi që qëka se unë e Walla, që po bojën e për këtë theje, që emë të bonët, të bonët, ziqus po vetë duka për, për qëllë i për mu hapëtën. Apo. Vetëpëllëqimi i thëtë këti njëri, i përshpitë në veshë, që ti hala për i, i quët që ata njerës e tiri për shamull kër goditin nga sprova, së në këfile s'gjipë, së që ka më bëha, se gjyshë unë kumë pritë, unë kumë pritë, shë për blimë të ashtë gjyshë për mjenë, si për atë sana, të sanatë, është ti pa pregaditin për sprova, nga s'allahu gjallu alë të ndëlazë, nësi këse këna me përmanë, uh, njeri unë e prekë nga vajtë pëllqimi, nga një e prekë me sprova për me Asë në këtë rast nuk e lezen në mesajnë që është duhet, e lezen nga bimërë. U në zdi pëse më dodi kjo mund është ta... Të... Ta së një thëtë Allahot me goj, keq kuptimë më së kohën dhe qëka, se së një thëtë që të bashkë, mirë po, mirë po, si vezvese bua kja dhe kejsive të ato. Me ndimi keq për dhëtën të barë e kotarë. Se ju në doatë, mu mu ka bullë, mu ndoshtë, e bënë Allahon borçlin dhe i ti, jep, ti vetë përcjmon. Kujton që Allah i ka borx me ia plusu kot, me ia rregulu kot, me me ia ia lasu kot, hë, ç'atë rëpapta. Po ndryshe, ëh, diçka mungos. Jo, jo, s'mungon. Ai tash, njiçiko vetë kurse kthete vetë. Ai kor. Ai ka pirë vetë se kot krym. Jo, jo, ai tash ka punë të tjera. Ka punë me Zotin, pse s'po më jap, s'po më përdjeu. Ka për me njerëzë, pëse këta s'pëma dinë, ka punë, aji me tjertë ka punë. Aji me vetë-vetën si këta është vedem e ka kryo. Nuk e shënja kërë afdo. Kërë së të jetë, përshambull, në doa, kërë bënë lutja, nuk këtët, nuk është mërë, bëbëa kia, këmë ungojnë haram, dhe kënë allah, më faltejt, s'alloh, si vonë kabul, doa të me haram, përshambull, nuk është ta mërë, Se më kanë që është duhet të të të vashurë. Njerë që ka vërbeqim, si bënë këtë kalkulimi, apsolutështë. Bëllevjena në kohë të hoqja, në të hoqë. Një punë, ku ka më kanë duhet? Në thamë, bo duhet, o duhet, që dhe të hepa bëjt duhet po. Në këtë punë, sërë, në shë me të bënë. I bëjnë që, dikush së po ma dinë mu se për duhet e kryva, së më hanë allatë dhe që kjo vëtë pëlqimit, që kjo vëtë pëlqimit, që shë shfaqet vëtë pëlqimit të në vëzëratu. Ndërsa, për shkacheve që jasilin këtë problem, këtë smundje, e se ta që kjo është kuptimi i ti që përmena, kësë manifestuot kjo smundje, disa manifestim praktikës e shumë ta mund me qenë këtë manifestime, dhe si pjesë të fund të kësë oligjëratë është edhe shkacheve, për kë, për kë, dhe përtonë kjo smunje në zamër, preka preke mirë, qëfar e ushen këtë smunje? E para të dhe dhe është, mësë njuhje e vetë vetës, të të. se njëve kushije të jelovë. Adin kushije, adin kushije. I ka thënë një njëri ingritur me pozitët, me kurat kalume, një djetare në diskrosi për i ka thonë, ti nuk edhe në kush e mune allah, që shkë i godzim, ti me më, më thonë mundi që ka më dhe në kush e mune. I ka thonë, pohën të një shumirë. Ka thonë, kush e mune? Ka thonë, ti e një pik ujë e ndytë, apo, në fillim, pejsa e kryu, apo, Në fundi, në fundi, një kufom e bezdisme që njerë pëj erës qesime njerë në rrëdhe, e mes të parës dhe dytës, në banë dytësira që ti kur liru është, njerës një kim pëjtë e jepënë. Që kë jetë e jepënë? Apo? Qështë jetë e Allah? Jemi në vëdhënë, a din që ka jetë? Që ka ka në ty që realisht është më më më hnitë, që ka ka në të jepënë? Që ka ka në të jepënë? Nëse është bukuria e që du në më hënit, prit vesh një tre ditë masësit të vdesesh, që a bod me bukurin tëone. Heq pa vdeka. Për, vesh një smunje me të rogë. Që ka bosh? Këna pa, e bukuroshtë të dunjasë, kër i ka prej ka la me zëmët, që ka ju më bosh? Një një kënjës për t'u i në la. Eta është? Eta është që ka u më? Nëse të më hënit, të pasu një ja, Këna pa po kërë o ka mërë Allah që ka u bërë me t'auto. E kështu më ratë, autoriteti. Kanë pa asë autoritetetë, në fund, kërë i ka u bërë rriti, njerë i në rrugë si kanë përshëndetë e Allah. Kësht jeti e, e adinë kësht jeti? A përshë e? Këtë vjenë situata, për qëka kime i glitë kratë, për qëka kime u mahnit për? Qëka ka në ty që është qaqë brestë lënse? Qaqë duhet, qëka ka pedagogjë dhe vadot. Dileu çdo që nje vetën e ka për me një Zot të barë këta. Çi ka mundësi një njeri që e nje vetë të veçitë mëshum edhe di shum me një edhe Allahun si di shum. A ka mundësi? Një që një vetë në një çështje një vetëton veç si di shum me një vetëtan. Nuk e ka ndryshën. E kti më thon që edhe Allahu është i di shum, aq mundsi me njëftallon tamam si di shum? Jo. Ja, jo. Ja do të me një vetën si të padishëm, për me një vetën se sa është Allah i dishëm, otë. nga sa i të kamësu të jam. Një një që nuk e një, Allahun, nuk e një vetën dërgjët posë si i pasëm, se një një dërgjët vetën, nuk e paramëndon dërgjët vetën posë si, si i pasëm, a kam mundës i me një vetën të Allahën si i pasëm, qështë do të? Një vetën tone, një, realisht një vetën tone, e njehë Allah në gjallahu ala dhe shërosh nga, si ku se kërën e prajnë nga vetëpëlqimin. I po shkak i vetëpëlqimin e të është mos njohja reale e vetëvejtës ato. Gjithashtu të nërëzër, për shkakjeve që sielin vetëpëlqimin është lëvdrimi i tëpruar i njerëzë me zveti dhe aktrimi i tëpruar dhe mungeset kshiluarit nuk e këshilloja me thonë se mfal po çte pas ke një ullë zezafton po jo ftyrë me fjalën e veprimit thonë s'ka kështu ç'i thonë njerëzit po si t'ia kthesh shpinën kish me ata ha e pa ç'i kishte dalë të zëta apo la vdotë të prumbam e la vdotë njërin shumë sy s'bëson ç'i thoshtu to ledu ai kujtë ç'i është ashtu për mëhapë kujtë jo ç'i është ashtu për mëhapë pataj po, njeriu inkurajon apo Falendroja për përfitimet që kemuar prej ti. Çfarë do koftai? Bohu mirënjohës. Po. Ama mos e lavdra për te i asoj që ka nevojë, ngasë e merr në qafë njëra më thon. E kanë lavdën njërin në praninë pejgamberisë sa me çfarë tha Muhamedesul? La tuinu shaytan ala akhikum. Mos in dehman shaytan, ku në vllaut ju use merr në qafë njërin. Edhe këna marr në qafë tani aty lipto fortop. Gjena morë në qafë. Ta s'ka kush i ule o lovë, problemi i ule o lovë. E ta është kujtanë që që sotë të përime, ku të këshilejsh, ju pa ma keni mu zilija. Jo s'pa më kuptani mo. Apo? E qyshtë një herë e më keni thonë që të, po t'kena thonë për qëta. Ta përta. E së kuptanë e këtë bërshimo. Mëndaj, nëse në mesë e njerëzve, njerëzve, njerëzve komunikujnë më këtërim, me levdrime, Shka këtu edhët pëtësime, bjetë edhët pëtësime. Kjo mund tjetë në raport prindi me, me thminë e vetë. Tu e lefdu shumë djallën e vetë. Ajë që është rritë dhe ta, njësë ka kushë e ullë atë allohë. Problem. Ti e thmija ma i meqë në botë. Në ja, ku e të ditë që, pa, që ma i meqë në botë? Po me i nëkëraju pak. Po ti nëkëraju pak ma meqë, ma ndrysh, a ma jo kështë tëtë. Nga se të një meqë është të kujtë Pa në edhe në kuptu edhe nga se të nëzër pishkaqeve në dhijem të që da të shkaktujme në me qimin është të gabuarit në edukim. Nuk edukat që është duhet avëm. Dhe shumë smundje në nëse i analizujem të zemrës që për shfaqen i kanë rënjet tek gabimet në edukim. Sështë edukat që është duhet avëm. Ta është na duhet me i pagu këto fatura tërën. Edhe dikush ka me hek për i fmive ta në nesër, nësë na i bëjmë gabimet në edukima tërën. Nuk edukujmë në modesti, nuk edukujmë në vlerat e dura, mirë për edukujmë në vetë pëlqim, një farloj, në një mëndjë mëllësie e kështu më natërën. Kujtës, nuk po thamë që prindi qëllimesht esë mundë fmionë, mirë po, prindi nga dashuria e të plume, dhe nga dëshuria e gabume mundë me e smu fëminë jo të tjepë jo të seka të mlejfi në dyrës në kaluar është shumë rëmësishme që fëmit më udasht me zveti që ishë prindi pëjtë rejtonë për i trejtonë, e sa i ka mundësi prindi pa qëlim me fut mlef mes fëmive tjepë ka mundësi mësusi me më fut mlef mes në zazëve tjepë ka mundësi hoqje me fut mse mlef mes gjematit ka mundësi shpo thëmë me vedije, pa me dijepë Kënë të këtë deshëma të. Në dhe që farë të Jakubi, alëshamë, Jusufi talisamë, që e tha? La takë të susuru, i ja këla e khuatike. Mëse kalëzëa, onër në lazënëve të uafën. E ka mujën më i kalëzëu. Ondërën, e për onërën atë e kështë me kuptu që onërë për të rëgënë, e përsinë e Jusufi talisamë, e përsinë e ti përmes onërës, këla pa uralizu, për pjeki, për hakmarje, për me e pengu, me e realizua ato që, prit e realizua, tëmë. Ka më lëdeja, tëmë, nësa lajë ka sëftu me koni madhë, ka më bojë kurbotat, të tëre, dryshë është, tëmë. Me oka e në i prishëm punë, të i livdu shumë, tëmë. Ka dajnë në lapë, tëmë. Ma me masë. E marë njërin qafë, të i livdua, tëmë. Jo si qërështë të i livdua, jo dashtisa, për po i dasht Gjithashtu do të punë gabuame. Gjithashtu të ndërvollosur për shkaqet që sillin ë vetpëlqimin është ë të preokupuarit e tepërt me begatisin duke e harruar dhërusën e begatisave. Sikur se kam cekë në sot të takimet e tjera. Njerëzit sot më tepër kanë preokuptim për arritjen e begatisë dhe shujzimit të saj, më tepër sa që kanë preokuptim për nërë njohë jenë daj ati që e ka durë begatin e përë që në është gale me emadha? Që është këta me fitu dësene? A që është me qenë? Fëndruen dhe e Allah për dësene? Gale ku është me emadha? A është gale me emadha a ki as ki? Apo a është gale me emadha a ki mi thunë Allah o të nhamme që shdojta për s'ki mi thunë? Që është gale jonë? Përë këpimi të e për begati, banë me haru Allah në gjëll donë kusht më dha por kusht ona pun. Sikur ata, persona që kanë qenë tre persona që kanë qenë smut, edhe i atrosë kur menjeku ka kapërsy, ka punjonin ka po se ka qenë domoni smut nga nga nga alkura dhe i varfër, ka çka ka pasur se falallahu më don. Kur gjys ka pas sa heq, dhe i smut ka qenë i shëmtum, s'kamu më, më doras para njerëzve ashtopa. I izolumi, i vetmum, i varfër, kur gjys I ka më keqa kësha pasje është, Allahu gjelelele, këtë smun e majin, me eke, me mujt me dalë për e njezëve, se kjo smun e ilë kurës, pa më pengën, qika që? A të meni, ku ka bo doa dhe Allahu e ka shërur, më më mënda përë. Qika kësha pasje, me pasë nga pasonia? Ka më, nga pasonia, korgjë vëllëveqë me pasë një deve, me mujt me të me leviza, vële, me jetës, një e pi qumësin, korgjë ma shumë e që përë. Kur arnë me lejko mas një kuhe, i ka thonë, të të trejnë komesh, të parit po pa i përmeni, i ka thonë, jam një mësafer, një uthtar, ju me të keqë o burë për u dhe, po është ataj qëli të pas ka zbukru me këtë lkur, që le njështë e ka përmeni, edhe po është ataj qëli të kamush këtë lugin me këtë pasunë e këtë deve, a me japë një deve, veç shkaj me të të të shpja se nuk di udhës, Hitë s'ka pasë, e tani kurbuin shumë ata që s'ka pasë kërë për lemë është apërë. E tani i tha, jo, vëllë, jo, unë është di përkom për fletit, gjithë që nëshim konënë, me lëkurë të mirë më konën gjithë, edhe këtë pasunit e kom të shku babë, babgjishin ljodhe ollo me njërsë, s'ka me falën pare këto apërë. E me neko tha, nëse jetë të rajtë të këthe eftë allahu që shkje e kona, dhe që aji ndodhe eftë. Krej t'i upi, vepse s'ja boj t'i zemrë me thun, Elhamdulillah, Allahum i ka dhonë në murë. Qika që, që? Ma shtrim dhe begatisë, habitet t'am tonë. Nga se ka frikë se i bjeni t'i bari, s'vjercuat s'a duhet me bodhe Allahum e përmenë. Allahum m'a ka dhonë, t'i s'ko kësha që jaftë. E une, subhanë Allah, e, ko, e konzërën Allahum konkuren në autoritet vetën. A, si qësë mundja? Problema këpunë. Nuk jabon përën, o burra, Allahu në ka mundësu këtë punë se na, e ta është Allahu tani dikur une, largë i bjenë këtë punë, apëton. Njerët më harrojnë mu, thoni Allah, jak në shpadhonsu, për përmanë mu heqë, lajti, e të një mas kalajti, me hije kalon për listë, e i të më së përmanë, që me imit nera e begatis, habija masaj, e u shtë qenë zemrë me vetë për qenë të rrën, më habijit mas, mas, mas begatis, mas afsit saktume duke Shka që që jesilin me të pëllqimin të nërrodozër është Gafleti, që kemë bujt për gafleti në po Mëzvëmend janë dhe i fundit Varët apo Krejt kërmën në varë afton Nëse njëri e ka parasysht varën Edhe gjendjën në varë Edhe të tretjën në varë Edhe humbjën në varë Edhe të mirën në varë edhe erësirën varë, kejtë i ka për asyshë. A do gjenë vëtë pëlqimi e rrugë dhe taj? Një o vëllë, varë i lërgën këto, bëtë për njësë, me për njerës cilën përthuaj se korë nuk ka me vdeka, që shto si da ty në të. Njerës cilën përthuaj se atë qka te kanë, nuk ka mundë si korë kur kosh më jamurë, që shto si da ty në të si kusaj që usitë qështu e të një laugjë e lollë e jamurë këta më. Edhe shnetën, edhe pasurin për me i kalëzua pëtënse. Ka morë një fundë kur zë dëbëm punë lavdojta njerëzve, a zë dëbëm punë mirë njët e njerëzve, a zë dëbëm punë pëlqimi e e të dëshnjët e vjetët, kur zë dëbëm punëm? Dëbëm punë ariteti, e vërteta, kushti e ti realisht që e dëbëm punë dhe ka laugjë e lollë përkujtimi vdekes nuk është nuk është nuk është nuk është ka që duhet nga mikë pëjstua e pan se njerës të hojnë pos nga faloj që për vdeken sakshtu nuk e që nga ka plua shgënimi nga ka plua të hojnës e vdeket këfil jo, nuk e vdeket këfil jo, nuk e fulim për vdeken a nuk gupton ke se e tash mas e keni vujt për vdeken keni mernu peset më pak a për e, po, e, e, e shkurtonit e vdeket jo, no, Vdekja të këndel, vdekja të vendisën, vdekja, vdekja të japë, vullnet me pununga se, përshë, vjenë vuni, puna, s'ki vakë më në ku hecë, ba diqkatë harit që me lomë ma zveti. Vdekjës jashe harin, nëse njëri, binë metra të u që është duhet, nuk ka lidhje vdekja me shgënimë, lidhje s'ka, vlidhje nuk ka vdekja me frike, me panikë, lidhje s'ka me këta. Nëse njëri nga trajtimi vdekjes dhe meditimi për vdekjen, Ish këto vete panik, etmerr, e zgënjim, e dëshpërim. Kjo vezvese. Kjo është vezvese e shejtanit. Po lem pse ka leju që shejtani më keq të përdor kët element më rëndësish dhe ka dhe, dhe ka dëmtu. Kjo dish kater. Të Por aralisht njeriu mundu për vdekën. Malik ibn Dinar e ka pasni vora ka qenë në dorë. Bola këta njerëz për pas që ka bum kur shejta ka çaq ka bothu këta sekond normalë valla pandaj. Na thuaj pse çstopim. Ata me nga përneve e qështu të përneve, njështu të nërmallë, qështu shkujmë pojështë, e dimë në kështu e ka mirë apëtër. E ka pasë një vërë në vërë, malik i më dinarë, vërë. Sa haru qënë Sabanë? Ka folë Sabanë, ushtëra në vërë. Ka në më leke. Erë të funë. Tashtë që ka apëtër? Ku shkëja e lakëni? Ku shkëja e pasëni? Ku shkëja e pasëni? Çka po të jetë Zekomalek? Ai thon, "Tamane ka, po nusim me kombedek, dvar mbanaj." Po Allah, të shomupenduam, të bëmo mëre, me pa dhona, me pa kontribuame, pa e ka thon çuse, e bora vërdëshit, hes tash punën. E u doltë dhe ka po nu angazhuar, ka bëu punëra, po njëra kavuri ka roptën. Ka Ash baje ni farbunditë. Fshurat varrë mujgoni me koid dot. Po ka don mi kallzu vetë shtëjë, mos uhabit me gjira, po punë nd angazhose jeta është e shkurtë. Mosujt do të bëj, e kom dërmen nga se do të ta... problem është. Edhe bjenë varë e qka tash, apo të kryjnë varë lavdatat e njerëzëve, një jo, hovë dhëmë. Kër vjem me rej, ku i vdekës me të pyjtë, kush është zotë të jetë? A mu është me thonë, tipë më vetë mu, kush është zotë jama? A mu e thejmë kësa? Një jo, hovë dhëmë, nuk ka asi, asi kërje se që gudë zemi thonë të një kush tipë më vetë mu. Një hovë. Jo, tjera standardet janë, tjetër tërmija është atje, tjetër është atje, sa si këtu e tërmija, ne është të entrima, si bjene lënësë ishte kur, edhe rënën. Kjo tërmija është në dunja veç, kjo tërmija është në dunja, me gjunohe, me, me, me rebelime, pa durim, pa angazhim, pa përpjekje, edhe kukën përpjetë. Kjo tërmija është në dunja, A ti e të të tërmë njështë, ati e të të tërgështë që në kryta përënë. Sa një këtu e që në kryta, ati e këmë me... nërë këmë të ti këmë e futë kokën e ti. Dalojën pundë ati e përënë. E këtë realitet, kusht kush të mësanë, kusht jetë ti? Vërë, jë pëtënë. Allaj, kërbjën e ti, ku pëtën që kusht jetë realishtë. Në vërë ku pëtënë sa, so, ki realishtë. Në vërë ku Këtë realisht i kupten ku, ku Lvarë. Pra e pikëm të të ka përosit, Mirak ka uret kahera. E ka spitalit kahera. E ka fukarajt kahera. Me bëqit. Për shka të ka ka, po. Qishtu. Ma dje dhe njeri kusht ka bu ullo. Kusht ka bu njeri. Allah u gjenë lehojnë. A këna pas mësi me ku në krisë atjera? Po ullo, shumë ka lepë. Shumë ka lepë ku s ka ndërua, ku s ka përqëllur, ama o jalla jalla lof. Dhe ju hi ato realiteteve, përfundimet, udhimet, janë arënë, ndërsa mos juha, ja. mos mendimi për këto, padyshëm se e shkakton smunit vetë vë vërcimit. Mos mendimi për vdekjen, për varrin, për ditën e gjykimit, padyshëm se shkakton gafle, e shkakton vetë vë vërcimin. Dhe e fundit të peshqoçave të betë pëlqimit është edhe siguria nga dhe mimi Allahu qëllë lehu arraptat një që kohat pëlqim, së kohat saj që ta shëpëm e mëhonë Allahum e në një që mundë këmëshion nuk është falën e ruas edhe thëtë nëse ta Allahu këthena Nëse të Allahu, zdi e këna më kripo, nuk thefe të Allahu O pëtë kom i pas punë më mirë se këmë që jemë Ajë njëri idevatë shumë, ajëtu u falë E këndër të ati unë pëtë E pas taj kërë Allahu Gjellewala E dërgoj një irë Ja prishi komplet Arë në keqa pat Fë asbëha Jukallibu ke fejja alame enfe kafiha Vë kala Filaj me i thuj gjithët, ah, mëzvet që am gjendë E ku është levdata po Pse i sigurët? Pse i ka që sigurët? Për daj njerët i jetojnë të sigurët Nga dënimi allahu gjallahu ala Pa thu që kanë marveshja apëtër me ta Kush ka marveshja me allahu Se allahu gjallahu ala nuk e merë begatin? Kush? As kush allahu? As kush? Begatia ma madhë është udhëzime dhe mas shumë dhe që e ka lutë Allahun për ruajtën e këti udhzimit është kush njëri ju ma i sigur nga humbja udhzimit apëm Muhammedis al-Sallam sa ka qenë duaja ma është pështë e Muhammedis al-Sallam ja muqallib el-kullub dhe bit kalbi al-Adinik al oti që i rëtullon zemrët ga zemrë e mëkatorit e këthën e zemrë të dhe vazhmit Nga, zemra nga zemrat debashmit e këtar në zemrat më katoj të i rrutu në zemrat i arab, këndur të Allah, të zotë dhe më njërt, aja dim pëse i rrutullat, nuk e dimna. Muhammed e zëm ka qenë një njënë ma i sigurët nga kërëtullim, aji ka qenë ma sigur i sigurët i. Më rrëmë mas shumë të kalu të Allah, në gjellë le ola me e jarru të këtë bëgatirë. Nërsa, shikaj Ibrahim e Al-Sanë. Ibrahim e Al-Sanë nështë njeri, në on Njëryjë cëllë në mënyrë të përkryrë e ka realizu të uhidin Një është mërinë dhe Allah Gjallahu Aleba Sëla ka qenë duajë ati? Rabbin Gjnubni, wa baninje, en na'bu dhe asnam O Zot, me nërgohë mua dhe pasar së të mi nga adhurimi i idhu i dhe Së është i sigurët, Ibrahime al-Isham Nësa Ibrahime al nëkha i ka thonë Wa men jamën ba'de në khalil E kush guzën me konë i sigurët pas khalilet Pas Ibrahime al-Isham Ja, une, musha do gjynoj, do gjibete, ka me dësera ma për shirk Në zbesoj, në nuk besoj, në heq, që këna mundësi me ra në shirk Në zbesoj, në zbesoj, në bësër, në bësër, në në cikur, në kjo problemet Që së so me tutë vitë në panik, por rrimit i gati Allah Në sëje, njëhe këtë qështje, lutë Allah me të rujt Ka dua që në kamësuh, pej, kamësuh, me lutë Allah me në rujt Pej, rënjes në idutarin, shirk, ka mundësi, ka mundësi me ra k Ka mundësi, gjenatë dhe ashë më bëronë këtë mundë, ka mundësi. Satë këshia për në ndodhinë. Kur si këna për mëse në ndodhinë, kur? Vati njerënjit para, 50 vjetër, 20 vjetër. A ta mërë mërën në herë që të në ndodhë kjo. Ja, jo, ma shfa kërë, e po që? Po ndodhë, po ndodhë, edhe që ndodh, po ndodhë. Po problem dhe që me kalzohë që mu për më dhemë se po ndodhë. Dhe e kjo problem dhe me kalzohë. K Kërsh kështë me nuovë në? Vim punë, dhe jetë, nëse si rim gatja, vallaj, gjithë shko është e mëshme. Rëj gati! Kur më së bëjë sigurët? Rëj gati! Kër e rëjnë gati, e tani i bëjë sigurët apëm. Pekamash me i tha ati njerit, ku e lea demë, që ti e lashe, s'ka ku me shku. E e tha. Tha shko e ledhe tani Allah të leja apëtan. Ledhi, ledhi thmit me tërbije, me besim. Ledhe veti me dhevesmëri. Dhe dhe me këtë, pasaj, thujë i arabë, në ty jam bështetë, të përëm. I sigur nga gjitha, thujë se në jesë nga kaplon kurqë, pejgamber s'kam pasë kësi gudzimi që farë na e gjëmë të vetja jonë. Pejgamberin në kona një, ssssht. Dhe dhe në gjykimit, që ka tha, të përëm? Nuhi e risalë. Njëndit ka përru të nuhi e risalë. 950 vjetë ka përru për këtë dinë. 950 vjetë pejgamber. I th Shkotë të Allahu që në në gjelalu. Lëtë të Allahun që të vje me gjyku se nga ka kaplu galle dhe garkes dhe dhimja. Nu e nëse më thotë, një ullas guzoja për të me shkotë të Allahu. Nu guzoj. Nga se kam, ka bunit doa që së dash me moha. Nga ka thonë në zëtë, djali përse së pështoj djali, zi që ka uva djali në bërë. Bë, Tim kë thonë që ka me përtu. Jo që ka këtë dëzu, lërga saj, pa se kupt Për që atë menim që ka pasë, tash dhe në gjykimit të. Musa a.s. Kusho Musa a.s. I thun njerët o Musa, ëmë të kelimu Allah, ty të ka fullë Allahu drejt për drejt, pa ndërme të susë. E vina tja që komu, sah, ali, san, i ka Musa a.s. I thun, shkata Allahu, lotë e me ndërme të su të na. Shkata Allahu ndërme të së për me në gjikua Allahu. Thirë Allahu në gjëllevalë. A dit Allah është i hedhur me hedhnim që nuk i korrespondon. Çfarë mos e as ato çfarot. O në një kohë, një komunitet i një, dhe çfarë bën Allah për ta? Apo etir, etir. e tjetër e tjetër. Pejgamber nuk ka sigurt. Ne ecim sigurt si me kon, me marr marr vesh me Allah te inferdosi javë. Jo ola, pakma pakma kokën ulur. Apo pakma pakma ti për dert e gola, jo vetë pëlqejmë një bazën e, e, e, e ndërsta disa, disa vebra zaktunë që i kemi në gjallë sunete qofshën e to duke këto, mështë jam në sigurim lapton. as duke mështë jam në sigurim as dhja që i kemi mështë jam në sigurim as pasurija mështë jam në sigurim kur të mështë jam në sigurim bërën e se bepin mënau, angazhau dhe dërzau parullë për Allah për jo me vetë për qimë nga se sigurija nga dërimi e Allahot e urtë sian vetë vetë paqim. Allahu na ruaj të gjithë. Allahu na ruan nga dënimi i Tij. Allahu xhallahu al na ruan nga dëshirëve të pëlqimit. Dhe Allahu na mëson që të shrohemi nga kështu smundje, atë përmesëbra porosit me Allahun fillimisht pasë edhe vetëm. Ne kaq për ofërsë person të të vazhdojmë inshallah në ndeshja arshme me me pëlqimin. E Allah Allahu al i ruaj dhe shpresoj të takojim pas një takim të arshëm. Dhyn atë O sallallohu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallamun besen.